Nyolc. Szabó bácsi, miután befejezte küldetését, perecesen a családi nyugalmát élvezte, hallgatta Szabó nénit, amint éppen lelki fél órát tartott Icunak, aki szeptembertől már negyedik gimnazista, störődni kell a jövőjével. Szabó néni már eltervezte Icú és most arról tartott prédikációt, hogy mit kell tennie Icunak, hogy ezt a kritikus évet jól fejezze be. Hát, Icukám, édes kislányom, elkezdődött az utolsó középiskolai éved. Icú halk elfogadottsággal válaszolt. Elkezdődött, anyukám. Innen már csak egy lépés az egyetem, aztán a doktorátus, Doktor Szabó Ilonka, kórházi alorvos. Szabó bácsi gúnyosan közbeszólt. Ha már ábrándozol, anyu, akkor inkább arról ábrándozzál, hogy kórházi főorvos vagy professzor lesz a lányod. Az sem kerül több fáradtságba. Szabó néni oda se figyelt. Még csak most volt az évnyitó, de én már a májust várom, amikor majd ballaktok. Az iskola csupa virágillat, és szól az énekszó. Ballag már a vindiák. Szabó bácsi rosszmájúan beleszólt. Ha már nótázol, mama, fújhatnál másik nótát is. A leves nótát. Éhes vagyok. – Szörnyű ember vagy, János. Az ember életében eljön egy ilyen csodálatos ünnep előestéje, az ember előtt kitárul a gyereke jövője, és neked ilyenkor az evésen jár az eszed. – Maradj egy kicsit békében, icukám. Most úgy szólok hozzád, mint anya a gyermekéhez. Kihinné, hinné, hogy erre is képes vagy? jegyezte meg Szabó bácsi. Az életedben sorsdöntő esztendő következik. Ígérd meg nekem, hogy amíg le nem teszed az érettségit, nem leszel minden héten másik fiúba szerelmes. Icu fájdalmasat, nagyot sóhajtott. Megígérte, mondta Szabó bácsi minden rossz májuság nélkül, inkább egy kis sajnálkozással a hangjában. Szabó néni viszont gyanakodott. – Icu, te megint szerelmes vagy! – Szabó bácsi somolygott. – Ne képzelődj, mama! Jött haza az iskolából a Ferdinánd hídnál, hirtelen leszállt egy űrhajó, kiléped belőle egy daliás marslakó, és azt mondta a lányodnak. – Azért jöttem, hogy a lábai elé helyezzem a tejutat! – Icu hangosan felzokogott. Szabó bácsi tréfának szánta az előbbi szavait, de icu úgy sírt, mint egy ovodás kislány, akitől elvették a legkedvesebb játékszerét. Szabóné egészen meghatódva faggatta a lányát. – Azonnal mondd meg, hogy mi történt. – Az agronómus. – Hagyjatok békén a fiúkkal. Szabó bácsi icu pártjára állt. – Hagy békében, mama, a fiúkkal. Élet úgy is ritkán kér. Nem hagyom. Az élet küszöbén tudni akarom, hogy mi történt a lányom lelki világával. Miért bőgsz, icu? Icu felítatta a könnyeit, és szepegve, szipogva az anyjához fordult. Nem csak én bőgök, anyu. Bőg az egész negyedik B. Szabóni komolyan megijedt. Te jó isten, icu! Csak nem jártál te is autogramot kérni a járóhoz, Azonnal hallani akarom, mi bajod van. Icu ismét rázendített a sírásra. Lelele, le, le, leváltották, mint ér tanár urat, az osztály főnöködett. Az még semmi, de a biológia tanárunkat. Azt a kedves jó tanárt? kérdezte Szabó bácsi felháborodva. Miért? Nem tudja senki. Csak azt mondták, hogy új tanárt kapunk. Három évig volt az osztályfőnökünk, és most a legnehezebb évben az érettség előtt leváltották. Talán másik osztályt kapott, reménykedett Szabó néni, de icu lehűtötte. Dehogy kapott? Az iskolából is elküldték? Szabó bácsi tűnődve csóválta a fejét. Hm, nem értem. Pintér tanár úr derék, meleg szívű, tisztességes okos ember. – Ismertem. – Mégis elküldték. – De miért? – Ez itt a kérdés. Szabó bácsi felkereste Icu iskoláját, mert beszélni akart az igazgatóval Pintér tanárról. Az iskola kapujában ott állt a pedellus, akit a diákok cerberusként tiszteltek. – Pardon – mondta a pedellus, mert elállta a bejáratot. De innen jobban látom az órákat, most ugyanis azon fáradozom, hogy összeigazítsam a három órát, amelyek kvázi az iskola szívverését adják. A kezdetén bizony számos technikai jellegű feladat hárul a tanszemélyzeti segéderőre. – Kire kérem? – kérdezte Szabó bácsi. – A tanszemélyzeti segéderőre. Régebben iskolaszolgának hívták, később pedellusnak, de a népi demokrácia jó voltából rendezték a státuszunkat. Ráfért, mondta csöndesen Szabó bácsi. Ránkfért, tisztelt látogató, bizony ránkfért. Szabó János a becsületes nevem. Az mindegy. Mondhatni, ad perszónam. Hasznosabb, ha személytelenül tárgyalunk a szülőkkel. Ön ugye bár szülő. Éles szeme van. Két fiú, egy lány, sőt, egy fiúnoka, és magánál. Ó, korán előzve gyűltem. És a tisztelt látogató milyen ügyben keresi intézetünk igazgatóját? Szabó bácsi bizalmasra fordította a szót. A kislányom ügyében. Szabó icu a negyedik béből. Alacsony, vöröses szőke kislány, szemtelen és mindig szerelmes. A pedellus fölényesen elhárította a bizalmaskodást. Ez nem tartozik a hatáskörömbe. Lecsöngetem az órát, becsengetem a szünetről a tanulói ifjúságot, kihozom a szertárból a szükséges ábrázoló eszközöket, és kiosztom az osztály naplókat. Szóval az igazgatóhoz nem lehet bemenni? Mint említettem, ez ab abszurdum, tekintve, hogy az igazgató úr a minisztériumban tartózkodik. És Pintér tanár úrhoz? Pengette meg óvatosan Szabó bácsi a kényes témát. Pintér nevezetű tanerő, nálunk nem található, tisztet látogató. Szabó bácsi úgy tett, mintha semmiről sem tudna. A kislányom osztályfőnöke. Volt, hangzik a fellebezhetetlen pedellusi válasz. Elimináltuk a jelenlétét. Mi csináltak? Az említett személy csak volt tanszemézetünk, de már nem az. Nem mondja, pedig jó tanár volt. A magam részéről hozzátehetem, tisztelt látogató, hogy pontos tanár volt. Amikor én csengettem, ő becsukta a notest. Kár az ilyen embernek lőfegyverrel mászkálni. Szabó bácsi arc kifejezése megdöbben és tükrözött. Lőfegyverrel, talán baleset érte? In kontumeciám balesetnek is nevezhetjük. És itt angyal a Földön. Itt minek nevezzük? Aminek akarja. Ez a Pintér, hangsúlyozom, pontos ember volt, de 1956-ban pontosabban, 1956 -t. októberében géppisztollyal mászkált a Csillaghegyi utcán, amint azt egy bejelentő feltárta. Most aztán kombináljon, tisztelt látogató. Szabó néni is nyeregbe szállt, hogy Pintér tanár úr nyomára bukkanjon. Bár ez nem olyan könnyű dolog. Egy bőbeszédű házmesterrel is találkozott. Hogy kedvébe járjon, lelkendezve dicsérte az udvart, ahol Pintér lakott, de ahonnan már elköltözött. Így Szabó néni csak egy cím mellett gazdagabb. Szép ez az udvar, ez az Oleander erdő, meg ez a temérdek muskátli. A házmester büszkén kidüllesztette a mellét. Harmadik éve vagyunk a Józsefváros legszebb udvara. Öröm itt lakni, bókolt Szabó néni és a házmester boldogan nyugtázta a dicséretet. Meghiszem azt, nem is igen mennek el innen a népek legfeljebb, már engedelmet, Rákos keresztúra. Olyan ritka itt a hurcolkodás, hogy a fél Viola utca összefut, ha a házunk előtt megáll a 53-ban elköltözött innen egy Schulz nevű női szabú. Leválasztott Budán egy társbérletet. maszekszalont nyitott, aztán ötvehétben ben kiment Ausztráliába, és most cápaőr. Micsoda? kérdezte Szabó néni, és összeborzongott. Cápaőr! Ül a strandon, és ha jön a cápa, akkor trombitál. Hát tessék mondani, kell ilyen állás egy budai maszeknak. Maga nagyon haragszik a maszekokra, házfelügyelő úr. Én kérem, a békés egymás mellett élés híve vagyok, bár a szocialista szektorhoz tartozom. Sőt, az egész család. Nejem, a rákócitéri csarnokban gomba szakértő, a fiam az autóbusznál, a busznál? Az én kisebbik fiam is a busznál van, sofőr. Az enyém indító a Moszkva téren. Akkor biztosan ismerik egymást a fiammal. Semmi kétség. De tessék már helyet foglalni itt az árnyékban, mert a keramit kemény, nem jó áldogálni rajta. Köszönöm szépen, mondta Szabónéni. A házmester rátért a kérdés lényegére, mert számára mégiscsak az az érdekes, hogy az érdeklődő kivel akar lakást cserélni. Szabónéni elcsodálkozott a kérdésen. Én cserélni, miből gondolja? Abból, hogy úgy tetszik dicsérni az udvart. Bár a csere inkább simfelnek. Szóval nem lakáscsere? Mitagadás, szívesen laknék ilyen takarosházban, házban, de most nem a lakáscsere szándéka vezérelt. Egy ismerőst keresek. Pintér tanárurat. urat. Pintér tanár urat, kérdezte örömmel a házmester. Szintén tetszik ismerni? A kislányomat tanította. Hát akkor a kedves lánya is tanúsíthatja, hogy Pintér tanár úrnál kedvesebb embert még nem teremtett a nyolcadik kerület. Kérem, én tizennyolc éve vagyok házmester. Akkor küldtek el a vasúttól a közvényem miatt, mert mozdonyvezető voltam, de én azóta se találkoztam társban olyan úri emberrel, mint Pintér tanár úr. Öröm ezt hallani. Hát még beszélni róla. Én kérem, a természetem szerint szófukar ember vagyok, de én nem röstellem kimondani, hogy Pintér tanár úr volt ennek a háznak a legkedvesebb lakója. Mindnyájan megsirattuk, amikor elment innen lakni. Szabó néni nem tudta eltitkolni csalódását. Hát elment? Elment, kérem. Mondtam neki, tanár úr, van szíve itt hagyni ezt a szép napos abérletet. A főbérlő, az öreg szappanos kisasszony, hamarosan elköltözik az árnyékvilágba, és magáé az egész főbérlet. De beszélhettem neki, elbúcsúzott tisztességgel. Hová költözött? Sehová. Együtt lakunk. Pintér úrral? A feleségemmel. Én a tanár urat kérdeztem. Mondtam már, hogy elköltözött. Ha majd önök kirándulnak a hármas határhegyre a kedves férjével... Zabó már nehezen tudta elviselni a nyugalmazott mozdonyvezető szóáradatát, közbeszólt. A kedves férjemnek fáj a lába, nem mászik fel a hegyekre. Azt mondja meg nekem, kedves házfelügyelő úr, miért költözött el Pintér tanár úr és hová? Nagy mező utca 77 alá költözött. Tettének oka, szerelmi üldöztetés. Valahány vénlány van a kerületben, az mind az ő kezére pályázott. Szabó bácsi magánynyomozása egy lépéssel előbre jutott. Ha csillaghegyen történt az a bizonyos fegyveres istória, akkor arról az öreg barát, kanzler Franci biztosan tud. Szabó bácsi tát útnak eredt és bekopogtatott az öreg harcos csillaghegyi rezidenciájába. Nekem hiába mesélsz, öreg harcos, szimatolt körül, amikor belépett. Itt valahol törköt főznek. <gül> meg lehet. Ámbátor nem ismerek olyan elvetemedett embert egész csillaghegyen, aki dacolva a fináncokkal törkölyt merne főzni. Hát olyat, aki megissza, mert én ismerek egy csillaghegyi öreg harcost, aki nem vett keresztet, ha elébe tesznek egy kis vastag falu poharat, benne valami jóféle szilvóriummal, netán kisüstivel. Kanzler Francina hívják, és itt ül velem szemben. Mit kerülgeted a forrókását? Megkívántál egy jó kis napszót. Az asszony nincs a láthatáron, hogy megmorogjon. Így van, komám. Szabó bácsi tiltakozott, de nem túl meggyűzően. Az igazat megvalva én nem annyira a snapszot kívántam meg, mint a kocsmazaját. Nem is akarok én egy korcsot sem lecsurgatni a gigámon, csak éppen szagolni szeretném azt a jó savanyú söntésszagot. No, átlépünk a víg Konsler Kanzler mereven tiltakozott. Nem, én csillaghegyi kocsmában nem teszem be a lábam. No, tudod, minden kocsmában akad egy néhány olyan csupaszáj ember, aki egész nap ott támogatja a falat és összehadrikál mindenféle ostobaságot. Amióta fiam igazgató lett, egyszer másszor odaköszönnek, köszönnek. Jó napot, igazgató úr! Szó, szót követ, valamelyiknek ráteszem a képére a kezem, erre futkosnak plébánostól a pártitkári, hogy velem már viccelni sem lehet. De ha annyira kívánod, akkor áthozatok három decit. Hagy, nem kell nekem az ital. Csak a szaga? Még az se. Azok a csupaszáj emberek. Azt a fajtát én is ismerem. Engem azért izgatnak ezek a léhűtők, mert a szájuk mellett a fülüket is nyitva tartják. Kanzler aggodalmasan csúválta a fejét. Te János! Egyszer már úgy fejbe csaptak, hogy majdnem kiköltöztél a temetőbe sorszámnak. Mit akarsz megint? Ismertem egy Pintér középiskolai tanárt, aki egyszer szülőértekezleten olyan szépen beszélt a gyerek lélek finom szerkezetéről, hogy azóta úgy kiismerem magam iculányom világában, mint a külső Váci úton. És ezt a Pintér tanárt kiebrudalták az iskolából azzal a mesével, hogy 56 októberében fegyverrel mászkált a csillagegyi utcán. Öreg harcos, most szedd össze az eszed! Össze van szedve. Amolyan zsemleszínű kövérkés ember volt aranykeretes pápa szemmel. Az az. Akkoriban szakált viselt, mint minden hőzöngő. Szabó bácsi sürgette volna a történet folytatását, de kanszler ráérősen mesélt azokról az időkről. Fegyvere volt, kérdezett közbe Szabó bácsi sürgetően. Én nem láttam. Tudod, akkoriban a Sanyi mit itt húzódott meg nálunk, mert odahaza keresték? Arra volt akkor nekem gondom, nem a tanárra. De azt tudod, hogy itt volt, mert emlékszel a szakállára. Akkor azt is tudod, miért volt itt? Azt inkább a Sanyi fiam tudná megmondani, mert az többször is beszélt vele a pártban. A pártban? Csodálkozik Szabó bácsi. Persze, természettudományos világnézetre tanította a csillaghegyi elvtársakat. Szabó néni az oleanderes muskátlis udvartól meg sem állt a nagymező utcáig. Ott sikerült megtudnia, hogy pintértanár úr lakásadója bizonyos Soltészné volt. Felgyalogolt az emeletre és becsengetett Soltésznéhez, aki előkelő tartózkodással fogadta: Sajnálom, hölgyem, de a kérdésére nem álmódomban válaszolni. Az az ember, akit hölgyem keres, Bizonyos ingóságok hátrahagyásával távozott a lakásomból. Felmondott? Én mondtam fel hölgyem, és akinek én felmondok, annak fel van mondva. Egy soltésznél lakásában jegyezzem meg hölgyem, olyan kitüntetés albérlőnek lehetni, mint egy külföldi utazást kapni. Itt olyan ember egy percig sem maradhat, aki nem érdemli meg, hogy soltésznél lakásában meleg otthonra találjon. De hát mit vétett, Pintér tanár úr? Mit vétett, hölgyem? Azt kérdezi. Kacagnom kell. Megsértette a házi rendet. Megelőzte a fürdőszobában Katica kisasszonyt. Ki az a Katica kisasszony? A legszebb szobám bérlője. Éjszakai tolmács. Az micsoda? Magának megmondhatom, hölgyem, mert szimpatikus egyénisége van. Katica kisasszony előkelő családból származik, Nyelveket beszél, nagyon csinos, ezért szabadóráit az idegenforgalomnak szenteli. Esténként elvonul reprezentatív helyekre, és a külföldieket támogatja. De miért éppen éjjel? Mert nappal gépíró nő, hölgyem. Arról nem is beszélve, hogy a külföldiek éjjel jobban fizetnek. Szabó néni őszintén felháborodott, és persze nem tett lakatot a szájára. És azért a perszonáért maga kidobta Pintér pintértanár urat? Soltésznére is átragadt a felháborodás. Hölgyem, hölgyem! Ne hölgyem ezzel engem tisztelt hölgy, mert én nem vagyok hölgy. Angyal a földi munkásasszony vagyok. Mi felénk, megszokták mondani magyarán a nevét az ilyen éjszakai tolmácsnőnek. Azt mondja meg nekem, miért ment el innét, és hová pintértanár úr? Részben azért, mert én felmondtam neki, részben azért, mert valami kellemetlensége támadt az iskolájában. Kérem, ez az ember egy már. Ezt honnan tudja? A titkolózásából. Kérem, hölgyem, én iparkodok minden lakónak a veséjébe látni. Pintért tanár ura többször meghívtam a szobámba, hogy egy a mellett elbeszélgessünk. Nem vagyok még abban a korban, hogy egy férfi ne léphesse át a küszöbömet a legillendőbb társadalmi formák között. Nézzen rám, hölgyem! Ha ön férfi lenne, meginnan nálam egy csésze teát? Nem szeretem a teát. Pintér úr megsértette a rendet. Valamit mondott az előbb, hogy a tanár úr ellenforradalmár volt. Ó, igen! Ezt honnan vette? Két nappal azután, hogy tőlem elköltözött, egy katonatiszt kereste. Azt mondta, hogy az ellenforradalom végén elveszítette szemelől Pintér Sándort, pedig tartozik neki valamivel, és nagyon dühös volt, hogy nem találta. Szabó bácsi most már a végére szeretett volna járni a Pintér ügynek, s felkereste kincses igazgatót, aki azokban a viharos időkben Édesapja az öreg kanzler otthonában húzta meg magát, az ellenforradalmárok zaklatásai elől. – Mi újság, János bácsi? Csak nincs valami baj a perecesi T.S. istálójának építése körül? – Nincs, nem azért jöttem. – Akkor jó, mert annyi a dolgom. – Akkor most még több lesz. Emlékszik Pintér Sándor középiskolai tanárra? – Persze, hogy emlékszem. Mi van vele? Kidették az iskolájából, mert bejelentés érkezett ellene, hogy 56. októberében géppisztolya a maszkált csillaghegyen. Az öreg harcos azt mondja, hogy kincse elvtárs találkozott vele a pártban. Amíg én a csillaghegyi alapszervezethez tartoztam, jó pártmunkás volt, kitűnő előadó. De akkor 56. őszén mi csinált? Miért izgatja ez magát, Szabó bácsi? Mert én nem tudok belenyugodni, a kislányom osztály volt. Rendes embernek ismertem meg, s most valami sötét miskulancia van körülötte. Ha rendes ember volt, emelte fel a hangját kincses, akkor majd csak tisztázódik az ügye. Magától soha, minden csak akkor tisztázódik, ha valaki hozzálát és tisztázza. Ebben igaza van, de az éremnek két oldala van. Egyiken van pintér, a jó tanár, a másikon az a pintér, aki fegyvert hordott és együtt hőzöngött a hőzöngőkkel. Hőzöngött? Azok az elftársak, akikkel kapcsolatban volt abban az időben, azok mondták, hogy ha kommunistával találkozott, elnézett a feje fölött. De mondok én cifrábbat is. Én láttam egy alkalommal fegyveresen ezt a pintért. Szabó bácsi ettől a közléstől olyan ideges lett, hogy felpattant a székből és kincses íróasztalának támaszkodott, a kérdését egyenesen az igazgatónak szegezte. A saját szemével látta? Október vége felé jártunk, csöndesebb nap volt. Kijöttem egy kicsit nyújtózni a kertbe. Jártam egyet a bokrok között. Egyszer csak kiabálni kezdtek az utcán. Az úttest közepén egy katona ment feltartott kézzel. Úgy láttam, repülő nagy volt. A sapkáján kék szalag, körülötte néhány suhanc üvöltözött. És, és? kérdezte Szabó bácsi izgatottan. A katona mögött géppisztolyjal, aranykeretes szemüveggel, szakálasan pintértanár lépkedett. A fáradtságos nyomozó munka után együtt ült a család. Lehangolt volt mindenki, mert senki sem hozott jó hírt. Pintértanár eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Tégy egy kis szentrókus lábsót a vízbe, icukám. Kérte Szabóni a lányát, mert dagatra jártam a lábamat. Mit mondtak a tanár úrról? Csupa jót. A városi házmester úgy beszélt róla, mint egy szentről. A nagymező utca házi asszonya már kevésbé. De miért? Mert nem ment be hozzá teázni. Szóval azt sem mondott semmit, legyintett Szabó bácsi, mint aki egyre kevesebb reményt táplál a pintérügyben. Ez a nagymező utcai hölgy azért mondott valamit, de annak én nem örültem. Icu alig mert megszólalni a szorongástól. Mit mondott anyu? Azt mondta, hogy nemrég egy katona kereste pintér tanárurat. Azzal kereste, hogy az ellenforradalom után elvesztette szemelől, pedig tartozik neki valamiért. Szabó bácsi döbbentem merett a feleségére. A katona? Te talán hallottál valamit erről a katonáról, papa? Hallottam egy katonáról, akit pintér az ellenforradalom idején, fegyverrel kísért végig a egy utcán. Icu hisztériásan felzokogott. – Ez nem lehet igaz! – kincses elvtársa saját szemével látta. – Ki ismerít ki magát? – sóhajtott Szabóni. Nem nyugszom, míg ki nem derítem, hogy ki volt ez az ember. – Jól teszed, papa! – szipogta Icu. Azt mondott kislányom, hogy jól teszi? Én úgy vélem, Szabó néni nem fejezte be a mondatot, maga sem tudta, mit lenne helyes cselekedniük.